kjo shprejhë në të gjitha detajet e të sonë, qëfar do të trajtojmë dhe si duhet të jetojmë me këtë shprejhje? Do t'je si gjithmonë me njëherë në studio, masit njekim për shkrymin poetik dhe takohemi në emisionin tonë Braktis atë të që nuk të takon. Braktis atë të që nuk të takon. Një shprejhje, një fjalë që lidhë bashtinglore e zanore, një rregull bazë në jetën tënde vëlla e motre nderuar kur ora e bukuris morale një perlë vërtet nëse zbukurohemi me këto gjeva hire ajo është me vlerë të madhe kur skalitet dhe rënjoset fort në kujtesën tënde kujtesë që të kujton me kurorën e bukuris praktikis ato që s'të takon me qenjen tënde ti je një krijesë përsosur ke një mision fizik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 Që lërmallohun azhjal për të gjitha të mira që na i ka dhënë dhe ju lutem Allahun e madhnuar që të na mundson që gjithmonë mund të jemi në shërbim të sëmigos. Amin. Dhe gjithmonë të jemi nga ata që luftojnë çdo dhë dukuri negative, çdo dhë gjë që rrezikon ndërzimin, të jemi me një fjalë në shërbim të Kënaqësisë Allahu Xhala Xhala. Amin. Ka qepitur çka e ka bër, është shumë e përshtatshme që të bëhet për çdo rregull të jetës tonë. Gjasë fakt që të cilë njerëzit shumë rregulla i kanë devaloruar.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 Andër edhe kë rregull i artë ndi plosen për këtë. Edhe ky e ka pasur një të njëjtën fat fatkeqësisht, fat apo që njerëzit e dinë. Çdo njeri tash në çdo situatë e merr dhe e pyet: "A është mirë që të mirëmaçet për këtë?" Apo braktisësh atë që të përket, atë mirë me fytyrën e hallkut. Çdo njeri, unanimisht jam bindur, totë jomër, nuk ka së udës, nuk ka të morajshme, nuk ka ndërshmë, është mërat që të, të mirësh me atë që, mirës që nuk të përket. Duhet mirë të mirëmaçet përkët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 Gushti njeriu prej këtu e ndërton edukatën e tij. Prej këtu e ndërton moralin e tij, prej këtu e ndërton karakterin e tij. Andaj, kjo është baza e tij, kjo është brumi i tij, kjo është çenia e tij, por kjo është dekorora e tij, që e stolit dhe e zbukuron kudo që ai është. Njeriu duket i bukur, i tërhequr, duket do të thotë i edukuar, i përkryer, quajse ti si ta duash, atëherë kur ai reflekton praktikisht me këtë rregull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 mir po un mungon arsye logjike anda nuk mund ta kuptoj misionin ande ikemi të gjitha në branda që janë të instaluara të gjitha ikimi të mjaftueshme për ta realizuar rolin që kemi ardhur ta kryjmë këtë botë kët mision ajo është adorim me Allah atë sjëh mm hm kras mjet që i kemi apo na duhet të çfarë na duhet ku na ka dhënë Allahu subhanehu ve dhe koha ne mjaftueshme që në branda kësaj kohe ne të dëshmojmë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 dhe në kuptim sikur thot Imam nebiu rahimehullahu me automatizëm të marrit me atë që nuk na pëlqen. Apo dhe po. këtu rrezikohet misioni, këtu rrezikohet roli, këtu rrezikohet fisnikria e njerit, këtu rrezikohet arsyeja e logjikës ti shumë gjëra të tjera pastaj janë në në në rrezik. Atë rregull, më thënë ne ta thënim ndryshe, jo që të merresh me atë që s'takon, por merr me më atë që takon dhe praktisat atë që s'takon. Kështu. Po, atëre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 Po. Si mësë të zhvendosemi, mësë të këthemi mrapa, por të vazhdojnë për para. Shumë sot lojnderuar muslimant vuajnë nga zhvendosja. A i vendosë që të e zrejtë. Po. Por posa dhe në rrugë, zhvendosët. Posa të bëhet pjesë e në shqitri, zhvendosët. Në po indekëzim nga rruga, mund të zhvendosën po. nga rruga. Nga rruga. Mm -hmm. Dhe posa të zhvendosës, zhvendosja, qëfar në tyre ka? Mm -hmm. Nën kuptonë,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 Mm -hmm. Përsa më të jesh në tindë me, me punët tuaja duk ku përgatit, si t'ia ja bëj për kët provim, si t'ia ja bëj për kët adorim, si t'ia ja bëj për kët projekt, mirë që duhet uja. In gar kuar dal të ja pinë kafe me shok. Pasat ulesh me ta, ata tashmë kanë kap muhabetin e tjetër aty. Ja. Mm -hmm. Kan kap kët muhabet aty. E ja. tash koni konflikt, mësoj çiksa duk ku marr dini me tani dhe qesoj çfarë tash po ndjej. Te shpeshë ne nuk dimë të menaxhojmë kët konflikt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 Anë ikonëve që ta këputë, ta këputë, ta këputë. Do në gjithë mund të qenën me gërshërë në dorë, nuk e këputë. Gjdo dhejkë që pëngën do një frytët. Epse kjo është pak ilustrative, apo mund të jetë erëndë që njësë ta kuptojnë, po pikërsh kështu ndonë. Pikrish, se te një pëmë, që nga ti pritet të japash frytët të shishme, të këndshme. Mirë për përshka këse, pa pritë mas, apo, Filojnë dhegzimet e panëvajshme, atër duhe është të intereshme e gëshërë. Në qovë se nuk interonon, të largash dhegët e panëvajshme, ato atër do të hakmirën duke e prishur, fritin. Në të të të vendosur nga rruga e dorë. Nërmërë që të gjënë, ku këthemi në qëllimi i prejrës, kërësitjes, kemi përshimin e kohës se ga buar me o shkëput me një qëqërije.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 Në dukesh ku rrugës me mikët, e pimni kafe, kam kon fal, të më shkon shtot, të ndal diç një ngjarje, të gjitha këtum, nuk do të përsëriten, gazet ti din ku po shkon. Ty të përket të arrish në orën 7 në punë. Megjithëse bon ti ke dol, hajt, nuk di ku po shkoj. Çdo thirrje të përket. Çdo ngjarje të përket, apo çdo zhvillim aty të përket. Skenën çelim të sa hum pse ke dol. Andaj mund të bësh pjesë e çdo ngjarje në rrugë mund të bëhesh pjesë e gjdo ndaje që bësh, e shërë, mund të bëhesh iftuar nga gjdo kush. Pandaj, në qëse, ne kemi të qartë qëfar përdojmë, dhe kemi të qartë se kohë për këtë është e limituar, atër nuk do të lejmë zhvendosja. Se kurse njëri e ndali e bojubes e këtjanin, dhe i thamë falë, a mund ndalë është pak, kam pak debat me ty, thamë pove është ndalë e djelen. Aha. Po dielli lëvizu, nuk mund ndrimet nga se kam mision tjetër të dhe ky mision nuk rrazon me ty. Nga sa as nuk je nga ata që më kupton, e as nuk je nga ata që më pyetë si për ty. Qose si as ti eri, atë çfarë bëj me ty? Hubiko fora, ta dai largun a bëte. Por që të suaj qëllimi i i kristalizuar apo edhe ruajtja e mieteve që mos shpenzoon porse përpjet, nga se mduon për çyllim të mbajnë aktiv që gjithmonë të mirë me haçet përkat nuk nuk ka qollim ndjerin jetë në ti, nuk ka agjencë caktuar detitore, nuk ka projekte që faturojnë, atëre ka kosa dush. Mande nganjë duket çfarë shkon ora fara, shumë vëmend son nga njerëz, sile thon sti te kaloj kohën. Ja ne kri, përveç më thon njerëzëm përgjegjësipë po dhe mes nesh, më më më po në, më thon me çematit ton ndosht që po ikën koha, nuk dim çfarë të bëjmë. Dim çfarë projekti të, të ndërtojmë. Pikërisht, pikërisht. Po fakti. Se mi ke projekti on jetës, thamë do të bëjmë projekti jetës, më thon të moralit ton, por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 Në një universitet në Amerikë, se përta është pëdolim të këtë planifikimit, mm. por ka të bëjmë e këtë. Në universitet në Amerikë, ekspertat, e asoj, e kësoj lamije, kanë marë një gjenërat të universitetit, të një fakultetit në nëndrimit se këtu, 50 veta për shumë, dhe i kanë përcil. Pas 10 viteve, i kanë fëtuar, e janë. Dhe gjithë do kush ka folë, qëfar ka rritë kjo, qëfar ka bërë kjo, qëfar ka bërë kjo, ka bër kjo është të mërru. Beso, adinë që si të ka qenë rezultati, 3% vetëm ga ta, ka penvikuar sa kësirë se ku dënë të arrimë për 10 vjetë. Netëm 3%. Pa, 97% të njerëzve je ndërzuar fatët, ku të bëhet, pa qëllim. Dhe adinë qëfar kanë dudë përkësoj, këta 3% kanë posedu pasurijë apo më tepër se tërta të 97%. Këta 3% apo i kanë përfshi katë numër apo ndoshta jo këta persona, po këtë numër edhe më tepër në projektet e tyre. Apo ndoshta këta 97% nuk kanë arritë me përfshi as vetën në tyrën projekt caktuar. Prandaj ose planifiko ti që plan caktuar ke mision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 Ande rezervoje vetën tënde për punë të cektuarë. Ga se për aqë sa nuk ki i rezervuar, tjër... dikush logaritme të rezervu. E dhe këta sot e vëdheqin botën. Ata Sënë... që gjuajnë në njerës të pa rezervuar e që ka shumë, ata mena gjuajnë me shumis të njerës otët. Pra ndaj, njësë i musliman kemi mision, nuk duhet të lëmë që i shetani, apo, të një fikojit po, me jetë me njëve. Të një fikojit me jetë me njëve. Se i penj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 apo në çon e thas, la ti të fut fotogjera. Njeriu duke qenë rrugës, apo mund të bën përshtypjen e shkëmbi madh. Kjo me siguri kushton e fut në çon. Duke qenë rrugës i bën përshtypje për, për shembull një trunk i caktuar e fut. Renduhet pesha. Gjatë rrugës një njerëj i, i thot, fal, pa shos i ngarkuar shumë. Apo Uh, thot po se uh, uh, kam matat e kushkaj. Inici më qy i that nuk është puna me pesh, por puna është me vlerë. Dhe këtu te vëdësohesh. Sa her në, sa ne bortum, bort panëshme. Toti shkargomi. Hudë. Ka thot po e zguri madh. Mir po ai ai ne pershoren Çe kimu mot atje nuk bën shon? Mund një margaritor 1 g apo të kesh 10. Mban shumë se kaç. Andaj nuk duhet të marrim ë gjatë rrugës te loja e Lora, çka të vjen për dorë. Apo ta ngarjojm kuon sido të qoftë, si të dërgojm çka do të qoftë, të fluturojm qoft, çka do të, të qoftë. Jo. Ka sekëh sigurisht sa që mbledh. Ke hati billel sa peqajmë sa. Si ai që mbledh pa natën. Ai mund të kop Gjithë shka, mund të ka pa gjarpin, apo që të dërën, duke më duke së është një, uh, druqe, në një druqë që indi më më mendisë jarën e kështu më rapë. Andaj, me kujdes, përgjith, dan nga dal, dan nga dal, unë përket kjoj të marrë, unë kjo, njerës mund të marrë, në atë mund të marrë, unë e di që farë më duhet mu për të kalla u gjelevala. Dhe kjo është një rishikim, i tërë barës që e bartim shpin, sa thua vol, Si kurçi është një fjalë popullore, nuk ka ja vlen barra qiran. Po. Po sjellin. Nuk ka ja vlen barra qiran, ja qiran. por shumë gjëra që ne i bart nuk ka ja vlen barra fare. Nuk ka ja vlen. Atë ndaj shikov, "No, pse të bësh hamall i xherave, çka të dëmton shpinën, apo edhe të lutën, edhe nuk ka ja vlen atëherë pjesa e parë e misionit të societi fundi, por shpresojmë të minim përsëri bash pjesën e dytë për të vazhduar për të njëjtën temë, esnomos ke barra. Citet vlen barra qiran i themin, do të thënë një shprehje tjetër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 ndërkohë që jemi urdhëruar që të bashpunojmë në të mira, ashtu siç ka thënë Allahu ta'ala wa alal birri wa altaqwa, bashpunoni në të mira në të në fisnikri dhe mos mos bashpunoni në të këqija. Po ashtu Allahu zotel ka thënë kur ka folur për cilësitë e besimtarëve të mirë që ata janë që nuk merren me gjëra të kota, gjëra të cilat nuk i interesojnë. Unë mendoj se në ditët e sotshme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 ndroruar miq që, mi që, që më fikur përse në studie për të vazhduar bisedën tonë braktis atë që nuk takon. O hija e këshëm e bukur, ke shprehja urtë popullore që mos ja vlej barashëran, do të punojm. Allahu na ka dhënë gjitha mundësitë, na ka dhënë jetë të, të dhura, na ka trequr rrugën, thandë shëmbulli ishte pse Shë i veçantë mision tonë se thasë që nuk e përmendnim në shumë denjë, që Allah subhane tala ka thënë nisi rrugën nga këtu e ku është fundi rrugës, duaj për teje të mos iellësh këtë mall të mirë, të të shpërblej për të mall kam mor më rastën at thesin mund të marrim barra të rënda mjetet i kemi të gjitha si mundet që të përfshijemi edhe një herë çdo mjet që i përfshin në rrugën ton apo jo atë dhe të cilën do të jetë të mjetet që ne do të trajtojmë oh, po ë kur themi braktes atë që nuk të përket ë këtu sikur si, si kemi përmend por flijet tërçi në njëri Nëse ngaje njerëzit kuptojnë për shamu barktis atë nuk të përket domthon mos fol atë nuk përket. Po. Domthonë, na kufizojë këtu. Ose mosu merr më atë nuk të përket. Kaq. Do të thotë që është diçka tjetër domthonë, se diçka tjetër jo kjo tja. Po. Ë, mirë. Ne themi se mos shikon atë që nuk të përket, shikatë ku të përket. Mos mendon atë që nuk të përket, por mendoj dhe medito në atë që të përket, çorë të mëdha këtu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 masu ngret në ngretë në kohën kur nuk përket, për në ngretë në kohën kur përket, shika, andaj me një fjallë, të gjitha levizjet tona njëtën ton, mund të jenë të natyres që në përket, dhe Vasi. mund të jenë të aso që nuk në përket. Kujdesion që gjithë levizje jonë, qoftë e fjallëve, qoftë e veprave, e praktikës e punës tonë, gjithë levizje jonë, përfrijet në këtë temë. Ose do tjetë në drejtim të asoj q Osë ose nësë, dhe tjetë në drimë të aso që nuk në përket. Okay. Vetë kjo ndohet nebë me kuptu në druar se so shpesh mund përfrihimin atë që nuk në përket, ma ndje edhe pa vëdje. Okay. Me këtë me përdo të dhe hoshtë që këto emisionet e fundit përpërmlejt gjithë emisionet e më pashme. Insha <laughs> Allah. <shalur. laughs> Amin dhe të Miroj, dhe thëm, kë, nga nga emisioni, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Të voshme, insha, titru, të të do të mos vaojmë shume, sa më them me këtë titull për atë që ne na kargon. Ku vërtet do të fokusohemi. Ne do të mundohemi që inshallah, me lenin Allahu tazxhalil, mendoj se është e rëndësishme për të gjithë nivele dhe shikuesit tanë të nderuar, është e rëndësishme që praktiki të usilim shemb nga gjitha kjo që folëm. Si komunsi njëri për shemb, të shikon atë që nuk i përket. Sa ndonë, pse s'u përket ulem sytë mi, shikoj ku du. Apo jo nuk kjo ashtu. Nuk është nga se janë sytë tu po po t'i hanë për diç. Mos i përdon për diç tjetër apo mund dëgjosh atë që nuk të përket. Po sot njerëz dëgjojnë atë që nuk i përket. Apo shumë shumë madje zgjasin vesh për të dëgjuar çfarë nuk i përket. Edhe që në social si në sallim të kapim senjëra që Po po normal, normal. Andaj këto janë defekte serioze, kderte, që duhet përmirësohen. Janë zgjera llojë nderuar që mendoj që vallai janë shumë banale ti në pjesë jetës sot. Janë shumë banale. Njerëzit këto mund t'i evitojnë veç në bazë të karakterit tuaj që e kap smalën me karakterin e një mor maçin. Për shembull, për mëna, "Konjeshu". Ka, ka, ka, dhe, më thën fatikisht si sot është bërë dhënë kulturë, më, më do fundit që mos u mer me teatrin, mos so... u, na të kuptim, mm -hmm. të ksej botë. Është çfarë të mënor për një besimtar, një në çudi dikush e bën emër të karakterit, ndajmë të personalitetit, si bën përshtypje e ka punën e tij apo. Atë si duhet në timë si musliman që është kërkesë fetare jona. Kur këna më i dhun fundi sa banalizma, fatkeqërsht, kur Sojira do të marr fund më. Po është janë disa tema mënyse e gjeneratora e re e Mustiman. Kan dëgjuar mjaft për çim më të mirë. Apo vërtet. Do të e kuptoj se jemi të mirë. Alhamdulillah, është duke mirë po. Ne ne ne as doshmë që jesh më të mirë. E kuptoj një nxos, i cili ka çën një shkollë të thjesht apo tha ai Ka që te, te për s'ka mujtë mësa nga se Kërë që ka në shkollën është do të të, uh, Shumë e lodhur në kuptimin e asaj që ofranë Asim tati janë të vjetër e kështu me radhë Nështë adhjo shumë të kualifikuar po, Një njëri një, një kolegji të ndërkomtartë të voqeshëm Po, aje mirë kam sumirë po Krasim së a kemi shpenzu për taj është do shumë analtjat mm -hmm. Shumë anmirëtjat Në njën nga njëra nuk shikëm së a kemi shpenzu mm -hmm po shikojmë sa kemi arrit për bal tjerëve. Mm. Të me shiko tjetë, se nëta nuk është penzuas pak, po është shumë nërmal një musliman tjetë përshamull maj daluar mm. pak se fqivu i ti që mm. s'ka ndëgjuas në njëratë i së fetarë. Po nërmal e në kjo punë. Ta ban puna, a i pa ndëgjufare, me qenë maj mirë së le që po ndëgjën që ditë. Atër e mm. bo është dështimit total. Mirë po, me shiko me ate. Unë shikoj se kam investu mm. Se ne pret për sa të ishi paguën, më sa 6000 euro, 7000, 10000 euro nivat për të. Apo? Normal. Do të presim më shumë sa i që. Pra shumë aty për sa i që, normal, në çështë është sa kë, mos bëjmë shpërzimë pas pagu. Shko kryesh kundon këtu. Soisë tjetër, po. Ata mënojën si musliman. Kimë shpenzu shumë në në, në drejtëmta informatave, të ligjëratave, të mësuesve. Po duhet vargjesh me godit, por dua të them është një investim që pred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 që është, është, është investuar neve? Ësht investuar mu në ty natë është investuar. Ju doni djerat që thotë është investuar bomba. Është shoqërisht me sistem. Po është në sistem. Çdo çdo kohë që ti e ke në mund ti po investon. Ti po ndon ku të ndërmacet me mua. Etaj është paramëruan këtë investim të akthy ti me një banalizëm se si ja pas ka vlerë as mu taku madh losë, jo më, më natën me hup kometa. A, a, a kupton? Andaj kimsim. Ne mëson se ti akthym ja vlerën vetëson. Sikur se ai ka fillim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 Në rrugën drejtë allahët. Atërë, në pyten e fundë, të mundohemi të sielim të gjyra që të i largohemi atyre që vërtet dë një nga i zbukurojnë, mund themi, por zemrën dhe heretin e shkatrajnë. Dhe fukësojnë, pësej, këkjë gjë. Që. Ka qështje e zbukurimit është një rjetë i rëzikshëm i shejtanit i cili mundohet për mes fërë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 Një produkt mund të mund të mund të mund të të kvalitiv. Mirë, posë të të shosht reklamë mund të bëmë përryme të tashtë t'i kishë parë të e blinë. A, a pëse është produkt që të nësejnë që javlinë? Ose s'pa ku nuk javlinë për ashtë t'hola. Një po reklama, zbëkurimi. Dhe sëtë në propagandë investohet shumë. Në propagandë investohet shumë. Vërtet. Dhe kjo propagandë bënë që e vërteta më së duket tërhecë. Dhe një përshka këse nuk për reklamuat si duhet, apo, dhe të vrapan pas reklamave ta asaj që nuk i përgjët nga e pavërteta, përshka këse e ka josh shkëlqimi t'ju. Dhe në qëse një doku ka pas këso tendencash, me nëse ku ajo në shkëlqen në këdretin nga propaganda e madhe që bëhet për ta joshur të keqen dhe për ta bërë të uretur e të nevritur të vërtetën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 në bërthamën sa e saj sa thuavoll atja është e mirë, atja është iusë, atja është e dobishme, atje a është nga ç'që vërtet apo nuk është nga ç'që paqartë. Në këtë pjesë më shon në misionin tjetër hot të sjellim ë shumë praktikë si thëm për të vërtetuar që zbukurimi ti real Inshon? dhe një zbukurim falcas. Atë takohemi shon në misionin tjetër hot për të vazhduar me temën praktikës atë që nuk takon. Inshallah. Kamë vëlojë dha në raft. Amin. Atër të ndëruar mishë, kështë emisioni e dytë me titullim Braktis atë që nuk takonë, shpresëm në emisionin tjetër të sjedhim zbukurimin e vërtet dhe të largohemi braktisim zbukurimin fals për të afruar sa më shumë zbukurimit të vërtet. Dere atër e që ofshën kujdesin e kryusit, Selamu Aleikum Rahmetullahi O Barakatuh.